perdudes, Un programa d'acció en directe contra informativa. De les perdudes. Tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. De la les perdudes. Al final la punteria. Bona nit a totes, és, és, és Bales Perdudes, un dia més en enriolós directe, com haureu pogut comprovar amb aquestes petits problemes tècnics que hem tingut. Més um, diumenge, 22 de desembre, fa un fred que pela, però al peu del canyó, com sempre, amb els nostres col·laboradors habituals, el senyor Rosa, bona nit. Hola, bona nit a totes. El, el senyor Negra, també, bona nit. Hola, bona a tots i totes, com estem aquí a punt de començar les vagancetes de Nadal per a totes aquelles que, que treballin, no? Les poques afortunades o desafortunades que estan treballant avui en dia en, a, en aquest món. Però res, aquí a veure què parlem avui, a veure com va el programa, no? A tope, estem a tope. Doncs bé, com ja és sabut, començarem amb el nostre apartat d'informatiu. Uh, avui sense efectes especials, ja que tenim el nostre especialista de migració ambiental i donarem pas a les notícies doncs, de proximitat de la comarca, tot seguit. Sí, bueno, uh, llestimosament hem de començar amb una notícia una miqueta punyent, no? ja que bueno, el, uh, hi va haver la mort pa, de, per part de dos miners a Súria, uh, un accident que es va produir a la minera d'Iberputaix, Uh, on dos treballadors, pues, uh, segons han comunicat a, als membres de, de l'empresa uh, entre les 3 i 4 de la matina els va caure una roca d'entre 4 i 5 metres i uh, pues, a causa del, desprend del desprendiment pues, uh, les persones van, pues, van morir tot això. No? afirmar i recordar que no és el primer accident mortal que hi ha hagut ni molt menys en aquesta mina, que en, els últim, en l últim any i mig hi ha hagut quatre persones que han morta per culpa d'aquesta activitat econòmica tan perillosa i cosa que no sembla uh, preocupar massa l'empresa perquè segueixen produint-se aquest tipus d'accions. Pues no? uh, no, en qualsevol altre cas hauria parlat de que no, si, estat, uh, si, si el que hagués de fallir no hagués estat un polític o un policia S'hauria un tractat diferent, ha estat un minèrit. No minut, hauria d'haver estat un drama. Ah, exacte. I, bueno, una miqueta amb notícies d'actualitat de, de, de per aquí la comarca, no?, pel que sembla. Aquí a Manresa. Si sí, la següent notícia afecta la plataforma d'afectats per la i el capitalisme de Manresa que el dilluns 16 van ocupar la seu del banc Bilbao-Bizcai-Argentària del carrer Guimerà eh, per negociar l'adhesió en pagament de dues famílies afectades i el corresponent lloguer social per poder-la reallotjar. Eh, L'ocupació va, la van formar una trentena de persones que, a eh, fi... Eh, que van ocupar la seva bancària fins a les 11 de la nit aproximadament quan els grups de l'àrea regional de recursos operatius ARRA dels Mossos d'Esquadra els van desallotjar um, dues furgonetes uh, van irrompre i van uh, amb un ordre judicial doncs, uh, van fer fora el, els militantes d'aquest col·lectiu eh um, bé I això el, des del col·lectiu s'ha doncs, criticat durament l'entitat bancària, per doncs, la seva negativa a negociar i, i també per la seva negativa doncs, de permetre l'entrada d'aliments i de medicaments per a les persones que estaven tancades a, a la seu bancària. I, bueno, I seguint una miqueta amb l'actualitat aquí, en aquest cas ja no tan pròxima, no de Manresana, sinó de, de, de, de Catalunya, podríem parlar, no? Uh, informar que uh, ara fa poc es va produir el desallotjament del bloc ocupat de salt, em sembla que va ser, si no em sembla recordar malament, el divendres 13 de desembre, Uh, degut a, bueno, recordem per tots aquells i aquelles que no sàpiguen aquest bloc era propietat del, del, blanc, del Banc Dolent l'anomenat Banc Dolent, Saref no? i que uh, des del mes de març s'ocupava membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca també, de Catalunya i tot això no? el desallotjament es va produir a les 9 i quart del matí i segons informen no es van produir captius d'incidents però per culpa d'això pues, uh, un total de 5 famílies han hagut de marxar d'aquestes D'aquest bloc i a l'espera suposadament de, de que siguin rellotjats, tot i que eh, hi, ha, hi han tret varis comunicats que sense de que les condicions de d'arreïtjament que se'ls havien promès no, no s'estan complin no? I hi una miqueta a veure com acaba aquí tot el panorama amb el bloc ocupat de Sal. Continuen aixint més notícies acara aquesta eh, notícia passa a Barcelona, més concretament al barri de Gràcia. doncs el 17 de desembre... Eh... Els va arribar una situació així de per, continu, bueno, per tornar a començar un procés de desallotjament contra el banc, banc expropiat que es troba a Gràcia. Uh, recordar, doncs, alguna altra vegada ja ho havíem comentat aquí, la primera, el primer judici el van tenir de cara aquest estiu i, i degut a una mica la campanya que van preparar i a la solidaritat que van rebre, doncs Catalunya Caixa va retirar la denúncia, però ara tornen a... Amb... Tornen amb una altra ofensiva o, o com diuen els banc expropiat amb un segon assalt. Uh, tenen una situació judicial 9 de gen... pel 9 de gener i per defensar-se també han de pagar... El banc demana que paguin 4.000 euros si de... per personificar se per una mica en el judici. I bueno, doncs la línia del banc expropiat és la mateixa que la que van tenir sempre, que és que no... ni paren els 4.000 euros per per poder defensar-se judicialment i que bueno, continuaran defensant públicament aquest espai i, i al mateix temps també fan una crida de solidaritat per, com, ja, com ja es va fer aquest estiu perquè el van expropiat es quedi gràcia. Va, seguint amb, amb, amb notícies de l'àmbit territorial de Catalunya no? ens, ens trobem amb l'assassinat o la mort del centre d'internament per estrangers de, de l'Aramis la, Manúquin a uh, Alias Alik, no? un ciutadà armeni de 42 anys, uh, que segons la versió oficial va ser trobat mort, uh, penjata dintre de la seva cel·la en el centre de la zonanafranca de Catalunya no? uh, del C de la zona de Franca de Barcelona, uh, informada que el bueno, uh, companys uh, seus uh, que estaven a dintre del centre d'internament amb l'AICAN, han, han comunicat i han informat que durant tota la nit en la que suposadament es va acabar suicidant, l'Àlic van estar sentint crits i van estar sentint um, com, com tota... tota bueno, com com una situació així bastant forta allà dintre del, de la zona franca, no? i que, curiosament, el dia de després allà, durant aquella mateixa nit, després de sentir tots doncs, aquests crits de dolor, tots aquests crits de ràbia, pues el, el van trobar morta a dintre de la cel, la cosa que plantegen una vegada més de que no es tracta d'un suïcidi, sinó un assassinat. Com? Um, Uh, per altra banda, informada que dos dels, dos dels possibles testimonis directes de, de la, del que li va passar a l'Àlic van ser posteriorment deportats per evitar que, que poguessin explicar pues, amb pèls i senyals el que havíeu suc succeït, amb una pràctica que s'està convertint molt habitual pues, aquí al CIDA, a la zona fraca de Barcelona, en uh, contra les persones estrangeres, no? un nou cas més de brutalitat policial, en aquest cas de, de, del cos nacional de policia que és l'encarregada del manteniment del de si de la zona franca Bueno, continuant així amb notícies doncs ara repassarem una mica l'actualitat així de, del cop repressió que hi va haver el 12-13 de, nove de novembre em sembla, 13 de novembre, exactament contra 5 companys i companyes anarquistes aquí a Barcelona doncs uh, pues bueno, com ja sabeu i com ja hem anat parlant, la Mònica i el, i el Francisco encara continuen a la presó, la Mònica amb un, re, amb, amb un Fies 1 i el Francisco està amb un altre Fies, però per lo que s'està veient així, doncs pues, uh, potser la que li tenen més ganes a la que li estan ficant la vida més, més complicada és a la Mònica uh, per altra banda a nivell judicial s'està intentant així que, que l'acusació de terrorisme que es baixi no?, i que siguin jutjats a Saragossa, no? que és on van, tenir, on van passar els fets pels, pels quals estan ara a la presó i pels quals els acusen i que els jutgin per d'anys i lesions no? Llavors també relacionat amb aquest tema, doncs aquesta setmana aquesta setmana passada i fins avui diumenge hi havia setmana, era setmana d'accions descentralitzades amb solidaritat amb ells dos uh, i hi ha hagut així accions així una mica com, com per tot per tot el món, així per dir-ho d'alguna manera. Sí, hi, ha hi ha hagut Units... o sigui, una 15 països diferents, des d'Alemanya, Estats Units, um, Itàlia, Grècia, a Re... Xile, òbviament, Argentina, diversos països hi han hagut accions de solidaritat de diversa índole, no?, però que mostren aquesta, aquesta voluntat de, de llibrar les companyes anarquistes empresonades per, per l'Estat. Sí, i això, i que ahir doncs, a Barcelona es va celebrar una, una manifestació per donar-los suport, suport on van assistir unes, què?, 200, 300 200 persones. 200 i 300 segons les fonts de... Segons els propis manifestants. Exacte. I, bueno, doncs fer, es va fer una volteta així per la ciutat, des del forat, passant per, Ar per Urquinaona i tornant al forat de la Vergonya, i es va cridar, es va pintar... Bueno, va, ser... va ser una maní força combativa, no? es va donar, bueno, es va sentir la veu, es va sentir sí. una, una maní, pel meu punt de vista, que va tenir bastanta força, no? que, va, sí. que va fer molt, pues això que es, ve, que es notava les ganes de la gent de sortir al carrer i trencar amb l'aïllament que estan patint aquests companys. I, I, i mostrar ls i sobretot també els nostres companys que no estan sols i que, i que tenen gent així que se'n recorda d'ells i que està, que està darrere seu. Una miqueta per acabar amb la part d'aquest, no? volíem llegir les poques paraules que fins ara han pogut treure de, des de la presó. En aquest cas, em sembla que són les que comunica el, Fran, el Francisco Solar. Para no dejar espacio a dudas, como anarquistas estamos en permanente confrontació contra el capital en totes sus manifestaciones. Esto no és es una obviedad. Sin, sin embargo, en ocasiones, especialmente cuando el poder se deja caer en toda su brutalidad, Las miradas se confunden dando pasos a posicionamientos ambiguos y confusos. Creo necesario mantener la coherencia y no dar lugar a discursos y prácticas victimistas y derrotistas. Quizá, quizás por momentos debamos dar un paso atrás, pero siempre para avanzar cinco en el incitante camino de incertidumbre por la liberación total. Un fuerte abrazo a todos los presos anarquistas encerrados en en las cárceles del mundo, especialmente a Juan Aliste, Marcelo Villarreal y José Miguel Sánchez, con quienes tuve la oportunidad de compartir experiencias al interior de la cárcel. Sin certeza de lo que vendrá, pero sin vacilaciones contra el poder, por la anarquía. Francisco Solar I, bueno, després d'aquestes paraules el que deixem estar clar en el posicionament del company respecte a la realitat que li ha de tocar a ti, no? pues seguim una miqueta... Um, més notícies d'actualitat en aquest cas uh, van que van succeir allà a Madrid no? sí, 19 detingudes antifeixistes de Madrid eh, per la unitat d'intervenció policial que van actuar el passat 29 de novembre a la concentració que, que s'està donant en suport als detinguts per la jornada <coughs> a de incidents a la Facultat de Dret de la Universitat Complutense de Madrid, que va tenir lloc el 20 de novembre. Uh, la convocatòria havia estat a través de les xarxes socials per multitud de collectius i assemblees populars i organitzacions i entre 200 i 300 persones es van uh, concentrar en la, la Comissaria de la Policina, Policia Nacional a Mortalat. Um, els els concentrats van cridar consignes contra la policia nacional i, la, i aquesta famosa llei de seguretat ciutadana que, es va, que està en l'acte projecte però que, que el govern de ministres té ganes d'aprovar i uh, on els agents doncs, de l'ordre van decidir dissoldre de manera sense que s'haguessin registrat cap, cap mena d'incident, no? 11 persones van ser doncs, detingudes i van passar a la nit de comissaria sels imputaven càrrecs d'atentat a l'autoritat desobediència i resistència i van, les persones detingudes van sortirs' sortit en llibertat amb càrrecs donc així que les, perso les persones que van a ser finalment detingudes van ser una tarantena, les 19 primeres persones que recordem-ho per tots aquells que no ho sàpiguen, van ser detingudes per realitzar una concentració uh, antifeixista a la Universitat Complutència de Madrid que va acabar amb petits aldarulls, no? i uh, aquestes 19 persones que van ser detingudes per aquells incidents uh, uh, uh, se'ls va afegir les 11 persones solidàries que van ser detingudes després en les mobilitzacions de suport. No? I bueno, uh, continuem en aquest cas ara ja amb les notícies de secció internacional parlant d'Atenes on una vegada més el 6 de desembre s'han tornat a sentir la, la, veu de, uh, la veu de les companyes i companys recordar que el 6 de desembre és la data en el, el 6 de desembre de l'any 2008 que és la data en la què va morir l'Alexandros Griglopoulos en, en mort uh, per un tret uh, disparat per la policia i que va provocar tota una nada de, de petites revoltes que va durar durant tres setmanes i per commemorar aquesta data tan punyent bueno, i tan, tan significativa per, per Atenes i les lluites àcrates del país no? uh, altre cop es van produir pues, incidents arreu de, arreu de Grècia i va haver una maní d'estudiants de secundària a memòria de l'Alexis que que, bueno, que, que que va acabar eh, també amb els darrulls al llarg de la jornada es van produir prop de 200 detencions eh, i bueno una vegada més pues, Grècia ha estat, ha estat focus de, de revolta hm, continguda Bueno, anant cap a Llatinoamèrica, doncs així, la, la setmana passada vam comentar una mala notícia i també en tenim de comentar una altra dolenta. Uh, uh, això va passar el 12 de desembre d'aquest 2013, o sigui, farà una setmana i mitja, més o menys, i bueno, la notícia és que, que tres, tres nois van entrar a robar un banc i amb la mala sort que es van trobar un un segur rata, un uniformat d'aquests, així que defensa la propietat i, i no era un segur qualsevol sinó que era d'aquests que van armats i era un ex militar. Uh, al veure que el banc estava en perill de que de, de que li extreguessin els diners, don no va no adoptar a, a matar a Sebastià Sever Luís, un noi xilè de, de 26 anys. Ah uh, va matar, va matar el sobreta va matar Sebastian i els altres dos nois que anaven amb el Sebastian van ser agafats unes, unes, unes quadres més enllà, que són a Alfons alvial i Allermes González. o suposadament els acusn d'això. I res, doncs pues, que a continuació... Sí, bé, bueno, informar una mica que per part de la premsa i de l'estat hi va haver una campanya mediàtica molt forta just després de les eleccions, no?, per criminalitzar els companys i tractant d'herolla aquest un argument si, sense vergonya, no?, que, que pretén, que vull dir, que a quin, a quin sistema hem arribat, no?, que, que es dona més importància a la vida que als diners, no?, i que és més important matar un xaval que, que tregar un banc que no... que no... bueno no pots robar una vida no? és, és bastant característic i que tractin d'ara oi l'estat tracti d'ara oi aquest desgraciat és que em sembla bastant fora el sistema inhumà que estem vivint avui en dia on això, els diners tenen molt més valor que la vida per sobre, de, per de les persones dignes que lluiten i es rebelen contra ell Però, bueno, uh, co això ho confirma tot una miqueta és que per sobre de tot estan els diners no? I, bueno, i ara a continu continuació llegirem el text uh, escrit així per alguna persona propera así uh, que a capar la sobra al Sebastián. No muchos los conocían por su nombre, más bien le decíamos si conocíamos como Pelao Angry, autodenominación inspirada tras la lectura del libro La Angry Brigade. Se autodefinía como antiautoritario, nihilista e insurrecto, también como antisocial, al estar en contra de la estructura social que sustenta el sistema de vida. Un compañero que levantó muchos proyectos de garra, en contra del poder y la dominación. Cantaba rap en un grupo llamado Palabras en Conflicto. Sus letras apuntaban desde la liberación animal hasta el llamado al sabotaje, el robo, la autoeducación y la revuelta. Podía verse en actividades en diversas instancias de la lucha, marchas tocatas solidarias, al igual que en la calle, luchando contra el poder. En los últimos años se acercó bastante a la tierra. esta era su respiro y, en, y energía. Cada contacto con la nat naturaleza... «Eran momentos de libertad levantó huertos de esos que nadie comprendía porque se alejaba de la estructura de los libros eran eran huertas caóticas y lo mejor que y lo mejor era que las plantas y alimentos crecían bellos se caracterizaba por jugar en cada bosque y pedacito y en cada pedacito verde que veía y es, y es que era como un monito bo, siempre quiso hacerse una casa en el árbol en lo más alto donde sólo él podía llegar gracias a sus habilidades. Un compañero alegre, inquieto y sonriente, a la vez muy sensible, de esos que huelen la nostalgia y que siempre están ahí con un abrazo caluroso, con una palabra de aliento o con un simple pero certera mirada cómplice para levantarse, con la más activa, solidaria y transparente voluntad. Dejó con nosotros a su hermano Ah, dejó con nosotros a su hermosa hija y familia, dejó con nosotros sus letras, canciones, poesía, pinturas, ilustraciones, vídeos, afiches y muchas expresiones de lo que creía y, pen y pensaba. La creación siempre estuvo de su lado y eso es algo que nos recordará que, si, que sigue aquí junto a todos los que lo amamos y amaremos para siempre. Una miqueta una, aquesta mirada d'amor que va al company, no? que moltes vegades és molt fàcil criminalitzar la gent i, i que només som molt dolents i tot això i el que, òbviament, sempre s'obliden els grans mitjans és de dir que aquestes persones estimen i estimen més que ningú perquè si s'han revelat és perquè a una persona sensible en aquest sistema no li queda res més que, que la revolta, vaja. Sí, bueno, és, com a, és com el joc aquest de la doble moral dels mitjans de comunicació, no? que, que quan que quan mor segons qui era una bellíssima persona i no sé qui no sé quantos i quan, quan aquesta, això li passa a alguna altra persona doncs, era un delinqüent o era un antisocial uh -huh. o era un immigrant il·legal o... Qualsevol cosa, no? Bueno, seguint amb tràgiques notícies, no? Em sembla que només portem aquí actualitat de la, <laughs> de la dura, no? Perquè, Uf. bueno, sabem que la vida i la lluita uh, també també té aquests moments però... Bé, bueno, la vida és dura nosaltres més, no? <ríe> Bé, bueno, pues, seguint una miqueta, ara ens traslladem ni més ni menys que a Palestina, on el 24 de juny del 2013 eh, bueno, el pla Power es convertia en notícia als mitjans de comunicació. Dic que el pla Power és un, un pla desenvolupat per Israel que, i es considera per a molta de la població palestina del món eh, com el, el segon NABBA, ja que bàsicament tindrà unes conseqüències tràgiques per a uns 70.000 àrabs baduïns que viuen al desert del Negev. El que s'està tractant és que l'estat d'Israel ha expulsat tota aquesta població palestina, cosa que suposaria, entre altres coses, destruir 35 pobles baduïns del Negev i continuar amb la judicació d'aquesta extensa zona amb la construcció de futurs assentaments és una operació més de, de, pues això, de tantes altres que ha dut a terme l'estat d'Israel, amb el vistiplau dels estats internacionals, que només es posen amb, amb, amb, amb tots aquells conflictes dels que poden treure interessos i el Israel un estat d'aliat, doncs pues sembla que, que pugui dur a terme una per hate, a més ara que el Mandela no, està tan de moda, no parlant pas de la per del poble palestí no, es tracten de tota la seva gran funció com a reconciliador nacional, però bueno seguim així una miqueta, no? Ja volem, volem acabar amb una notícia que, sisplau, ens ha deixat. O sigui, és que no té preu aquesta notícia. Uh, sí, la... De... vinga. Un home es suïcidava en un centre comercial perquè la seva nòvia no parava de comprar. Um, doncs això. <laughs> un home es va suïcidar després de que la seva nòvia es va, negar, es va negar a deixar de comprar en un centre comercial de la ciutat de Xuzú, a la, a la província oriental de Xina de Gigansu um, El, el suïcida Tao Hixiao de 38, 38 anys d'edat es va tirar des dels de pis després de discutir amb la seu companya perquè insistia en comprar sabates després <laughs> d'una marató de, de, de botigues durant 5 hores tal li va dir que ja tenia suficient eh, Su que, no, no usar, que no les, no les podrien ni usar en tota la seva vida i que no tenia sentit comprar encara més això va declarar un, un testimoni als, als mitjans locals d'informació la seva companya la va acusar de, de garrepa i llavors va ser quan Tau va, va va trobar el moment per deixar de... va tirar les compres pel terra i es va llançar des de la setena planta del de Golden Eagle International. Bueno, amb aquesta acció, jo crec que entre rebel·lió individual contra el consumisme, nadaleng, ens en podem anar. no sé si després es va mantenir el supermercat obert o, o no, però... Eh, jo crec que sí. Eh? Yo, eh, bueno, una miqueta, no? no. no? Fa, bueno, és bastant, bastant catastròfic, és una una evidència que aquest món s'està enfonsant cada vegada més o i sigui, a quin límit estem arribant, no? Jolinis sí. Bueno, no sé què fem si us sembla sí. posem una musiqueta a veure que... sí. a veure què sona i tot això Fiquem una cançó i després ja tornarem amb el, amb el gran tema del dia, el dia, dia no? tema del dia. Ostres, ostres a veure què tocarà avui i... i... ja, ja, ja, i... Bé, bueno, pues, ara us deixem amb interlude tan lejos de l'utopia Bye. Dia. Avui parlarem de contrainformació, ja fa una temporada vam fer un programa parlant de què era el quart poder, que eren els mas media, com la seva voluntat era manipular i transmetre els designis que venen del poder i del capital. I avui doncs donarem una mica la volta parlant dels mitjans socials de contrainformació? Sí, doncs aquesta és la idea d'avui en no? la temàtica del dia la contrainformació eh, primer una miqueta és doncs igual el que haureem d'explicar eh, i recordar eh, fer memòria amb el tema dels mitjans de comunicació <coughs> oficial no? és perquè la contrainformació, la necessitat de, de donar una altra visió a la realitat. No? Mm. Bé, contrainformació s'entén la informació que, es, que transmeten, grups eh, diguessim independents del, del poder polític o del poder empres empresarial. No? l'objectiu és doncs, això doncs comunicar-se eh, sense la censura, sense intermediaris sense sense el que es pot anomenar els fals mèdia o la de desinformació totalment que es poden ser doncs els mitjans de comunicació convencionals que puguem com entendre-ho d'alguna manera. Sí, jo crec que una miqueta la necessitat de contrainformar sorgeix d'això, precisament, no? Eh, el veure que realment els mitjans de comunicació pues, estan supeditats als eh, interessos de grans de les leyes econòmiques, polítiques eh, i, i de diversos tipus, no?, de, de, de la realitat, doncs, pues, eh, sorgeix aquesta necessitat de dir, ei, eh, si la meva veu no, pot ser, no, no està sent escoltada, doncs, pues, el que en lloc de, de demanar-li l'estat de, ei, um, que ens deixes i Fars, jo crec que no, que, no, que t'havien de seguir el seu procés, Fars ha de demanat també l'estat de, de poder dir la, la veu, alguns sectors de població van dir, pues no, doncs pues igual el que es tracta aquí és de que nosaltres mica en mica anem creant, doncs no? pues això, mitjans propis en els que opinar sense censura, dient el que volem dir de forma directa, no? Que també és una de les altres característiques que m'agradaria ressaltar, el fet que es fa de forma directa i sense intermediaris. No sé, una ràdio és una cosa per mi que, que, que té aquesta capacitat no? de transmetre de forma web. Per exemple, i a, part, a part de tot això que, que s'ha dit, també és una experiència d'autoorganització i una mica d'autogestió del projecte, no? que és prendre tu una mica la iniciativa i, i tirar endavant un projecte. Ah, és que una de les coses que m'agradaria recalcar d'aquests mitjans és potser el fet aquest, no, de que, uh, tots, uh, tots, no només és el simple fet de, de, del que s'escriu, per exemple, no sé si es tracta d'un diari, no es tracta de, de, de, de què es comunica, si és des d'una ràdio, sinó el que es tracta és del procés de construcció, és de, en, bueno, no sé... No, que literalment és des de, des de la primera cosa fins a l'última es fa de forma col·lectiva els diners que s'ha de treure per poder gestionar el projecte la, la forma de decidir de, de, quin tipus de, de contingut se li dona quina línia ideològica se li agafa no? pues és tot un procés col·lectiu i una mica també eh, com que aquests projectes autogestionats i, i autoorganitats també fugen o, o són una mica és la visió contrària de la professionalització no? de la vida, tant, doncs, jo què sé, des del món, des dels polítics, no?, que és un, que és un ofici, que és un ofici escarós, la policia, eh, la premsa, no?, i, doncs, jo què sé, la, qui més qui menys té unes qualitats ja sigui de parlar o, un, o uns coneixements tècnics eh, per saber com funciona una taula de so i, i entre tota la gent i, sobretot, totes les ganes, no?, i tota la il·lusió, doncs, doncs som capaces de, de, treure, de treure i desenvolupar aquests projectes, no? Una miqueta? Sí, bàsicament, o sigui, una miqueta és aquesta la idea, autogestionar-se també en les nostres vides en l'entendre de jo no tinc perquè estudiar periodisme per poder eh, transmetre co comunicació de forma eh, igual no de la mateixa qualitat en l'aspecte tècnic i tot això però com a mínim... Jo què sé, per un valor bastant elevat en el fet que segurament primer participarà més gent de tot aquest procés, que no serà una cosa eh, personal sinó eh, ni professional, no? És que jo què sé, per mi això té molt més valor que no, que no reproduir pues, el que ja hi ha. A part que simple fet d'anar a buscar determinades notícies ja et suposa un exercici de, de pensament lliure, d'intentar buscar pues, pues tot això, no ho sé... I si us sembla, no ho sé, una miqueta així, i, bueno, per, per anar parlant del programa i tot això, després podríem parlar dels diversos apartats que tenim ganes de fer, podem posar exemple exemples concrets d'alguns mitjans de comunicació També. existents i tot això. I jo, si us sembla, puc fer aquí la xava perquè començo, avui m'ho he preparat una Vas miqueta. Fort, avui fort. vaig fort, de més a més. I, home, a ser plau, és que tantes llums de Nadal et posen a tope. A tope. Sí. Doncs uh, pues començarem amb, amb un dels, dels mitjans lliures per excel·lència, des del meu mode de veure, que són les ràdios lliures. Ja que estem a Ràdio Bala, doncs pues mira, explicarem una miqueta, molt breument, d'on sorgeixen les, les ràdios lliures, no?, Uh, bueno, informar que, que el mitjà de comunicació de la ràdio sorgeix per més o menys el 1906 i ja ben aviat pues, ja hi van haver experiències més o menys autònomes d'intentar treure projectes de, de ràdio des de, des de gent que no, que, no que, que, que volia donar la veu no de les elites i de tot això sinó una veu pròpia i la veu contraposada a la que estaven oferint, no? d'aquesta manera, per exemple els primers intents de crear ràdios lliures independents o que almenys eren, igual no s'anomenen en aquell moment ràdios lliures, però sí que tenien una certa independència els trobem durant la República de Consells Alemany del 1918-1919 eh, i, i bueno doncs va ser una iniciativa que acompanyava tot aquell moviment obrer eh, consellista que va intentar que, que no només es va oposar al capitalisme salvatge sinó que també era un contrapoder per al per al comunisme estatista de la Unió Soviètica, pues, des d'allà de es va intentar impulsar tot, el, tot aquest procés de ràdios lliures com a forma d'expressió. A partir d'aquí, uns referents molt més clars i directes que, que aquests altres, els trobem amb, durant l'època de l'autonomia obrera dels anys 70 i els anys 80, on sorgeixen la majoria de ràdios, de ràdios lliures, en aquest cas com a portaveus de les mobilitzacions obreres, de, de l'autonomia obrera i tot això, no? I aquí l'estat espanyol comencen a, a sorgir a partir dels 76, 77, just després del franquisme i inicis de la, de la transició, doncs tot d'experiències també autogestionàries de ràdios lliures que, que comencen a transmetre fins a arribar actualment on hi ha tota una red tant de ràdios lliures com comunitàries eh, que intenten donar doncs, això, una veu diferent a la que, a la que, a la que estem acostumats i acostumades a sentir, no? Sí, no sé, que, que la ràdio és una eina molt potent i, i no sé i que inclús, jo què sé, pues a nivell polític ja al igual a moments de conflicte i moments més tensos, doncs aquí per exemple encara has d'haver una, una eina més potent, no?, perquè és un mitjà de comunicació clar i directe uh, i no sé Dir, no sé si em ve ara així al camp no? em sembla que era a Oaxaca quan hi va tot el conflicte no? i estaven tots acordonats una miqueta es van, es van tancar dins el poble no? perquè no poguessin entrar els militars a Mèxic això doncs que, que la, ràdio, la ràdio lliure del poble era, era tota, que tot el poble escolti, escoltava la ràdio perquè doncs, si arribaven els militars o passava alguna coseta doncs, doncs es, es, es deia la ràdio i llavors automàticament s'enterava tothom no? vull dir que de part que a part de poder-la en el dia a dia, doncs en segons quins moments una ràdio és d'haver una eina superpotent. O aquí. Sí, no. No, jo també m'agradaria ressaltar tot i la llunyània ideològica, no? experiències de ràdio que han estat uh, vitals i tenen molta història, com, com va ser la ràdio Venceremos del de, de Salvador, que en aquest cas va ser impulsada pel moviment del de, FMLN, el Foro Viendo Martí, no? i que va ser una experiència en què s'emmetia en, en una etapa de guerra de guerrillas, es va estar emitint de forma, de forma totalment, uh, bueno, pues intentant donar veu a tot el que estava passant, però és que s'estava realitzant pues, les emissions uh, mentre hi havia, per exemple, tirotejos, i és ben curiós perquè, bueno, és això, com la capacitat d'emetre en un context tan difícil com el d'una guerra de guerrillas, amb enfrontaments constants, doncs pues, existeix aquesta experiència de... de de ràdio, la ràdio Venceremos que, que, que, que com a mínim rícim, tinc nada de ressaltar i el que aconseguí aquesta ràdio era pues, això era transmetre directament a la ciutat podies estar escoltant el que estava passant a, a, a no sé o no, les comunitats camperoles els hi podia dir, escolta que està venint exèrcit per aquí pues, aneu-vos en que no sé, una experiència bastant vital que les ràdios pues, igual avui en dia estan perdent pes davant les xarxes socials i tot això però és que per mi és una forma molt, molt vàlida només que no et manté no sé, jo a diferència d'internet que et té enganxat a en una pantalla pues li trobo el potencial que tu pots estar escoltant a la ràdio però pots estar cuinant a casa teva és molt més no sé, dona molt més joc per no, no mi a, no, sí, no t'abdueix tant no, no, no, no adonta tant com, com o, o, o, o no tens un no em bueno, van sí. okay, una miqueta no? i, bueno, de, podríem parlar és que d'aquí uh, l'estat espanyol o allà l'estat espanyol, depèn de com ho mirin alguns o algunes, no? ara no, no ens <ríe> aquest és un altre tema doncs, pues, uh, bueno, aquí uh, són molt famoses, per exemple Ràdio Bronca té molta història, Ràdio Contrabanda també mm -hmm. um, Ràdio Pica. Pica tenim la Ràdio Clara de València Saragossa també bah, que tenim... Um, desenes d'exemples tant de ràdios lliures com comunitàries que, que, que estan donant pues, això, vida i, i, I de, sentit de... a la, la seva fórmula. No? Aquí des de Radio Bala s'estan pinjant molts programes que són d'altres ràdios i que, mm. bueno, per tots aquells que ens estan escoltant, una abraçada des d'aquí, de, des, des de Radio Bala. Sí, no sé, sí, com que també igual una de les, de les coses xules que té la ràdio és que que, o de les ràdios lliures ja no de la ràdio perquè hi algunes ràdios que les odiem però és així doncs, que serveix així com, com una mica com a, per donar veu i perdonar bombo a, a projectes que ja existeixen no? inclús jo què sé pues de, i exposar temes així pues d'actualitat com fem aquí a Bales Perdudes una miqueta i no sé com de reforçar una miqueta doncs, uh, lluites que ja, que ja existeixen així no que també igual, és, un, és un punt interessant aquest el de el de part de, de l'existència de la pròpia ràdio pues, que serveixi com a, que serveixi per recolzar projectes i iniciatives que ja s'estan duent a terme. Sí, també dic que, bueno, que així com hi ha ràdios lliures també hi ha hagut des de sempre part del poder intens d'acord amb les ràdios lliures i ja permetent que altres legalitzen el diàl d'altres ràdios perquè poguessin utilitzar el seu l'espai radiofònic que estan ocupant fins a, a directament a prescint, pressentaments o o ataques directament a, bueno, a Grècia, per exemple, juntament amb Intimèdia. Ara fa poc van acabar una de les ràdios lliures que s'estàvem atent des d'una universitat, o podem trobar a Mèxic que també, durant tota la revolta d'Oaxaca de l'any 2006, també es va produir pues, la sala d'una ràdio comunitària que era la veu de, de tota la gent que s'estava revelant, no? Vull dir, que, que, que és una arma que té molt potencial, jo penso, i que, bueno, que i que no al dia a dia potser igual no se'l valora, jo crec que amb el temps, o sigui... Si va creixer i em va agafar força, ho pues... i això i que si les tenc, i que si les estan tancant i les ataquen és perquè realment fan una funció i, i, i els molesta vamos. I bueno, eh, si us a fer una breu pausa musical aquí per per, per no fer-nos estat pesats i seguim amb altres medis de comunicació no? una cançó que hi va. Com l'anella el dit, no? Em sembla? Sí, però ah. em sembla que eh, n'escoltarem una altra que és la guerrilla de la comunicació si no em sembla malament, aquest cop us deixem amb cop aquí i, i llavors ja escoltarem la de la ràdio A I molt revés, estem aquí de nou amb bales perdudes, aquí avui parlant ni més ni menys que de mitjans de contrainformació i de d'això, de, dels mitjans lliures altrament anomenats, no? Intentant aportar pues, una miqueta d'informació al respecte, explicant petites experiències d'això de, de, de mitjans, no? I ara, si us alguna semblaria, podríem passar als a premsa, no? Al, sí. El suport paper és potser el més antic forma d'expressar l'ideari, no? no sé sobretot se m'acuden publicacions les primeres més lligades al moviment obrer no? però és el més antic és segle XIX potser ja tenem les primeres expressions i sobretot serà solidària d'obrera no? la que vetrà records de tirada um, també el suport paper no serà en forma de publicació no, no, no només seran diaris sinó també el pamflet el fanzine um, d'aspectes ja més monotemàtics de forma puntual o fins i tot les doncs, grans publicacions de, de diàries de o setmanals que ja abarcaran més temes i seran més completes um, no sé sempre destacar no? que sempre han estat de tirada gratuïta gairebé per mirar d'arribar al màxim a tothom sense importar capacitat adquisitiva Sí, i aquesta és una de les característiques més importants que penso que ha tingut l'aportació, no? Pues això del fet de, de poder transmetre les teves idees i fer-ho de forma gratuïta per, per perquè no sigui un mitjà classista com poden ser la majoria de format paper que, que bueno Avuii en dia tothom igual pot arribar a tenir accés al qualsevol mitjà i pot anar a una biblioteca o allà on sigui. però bueno, que sí que la voluntat'aquesta és pues, de donar informació gratuïtament. No? Pues, per mi és digna de ressaltar i l'esforç que fan tots els col·lectius. No sé en aquesta línia pues, podem parlar, per exemple, de l'experiència d'aquí a home Llobregat. A Llobregat, un, a la Llobregat i Cardener, de l'experiència del pesol neg, que és potser la publicació. Que, que, que tenim més més a prop, hi ha l'experiència recent més palpable que, sí. que fa més de, de 10 anys que, està, que, que, que, de, que ha desembocat aquí. El pèsol negre va començar el 1999 i va començar des de Berga, la ciutat de Berga, amb una voluntat pues no?, d'anar creixent de mica en mica. Per, per, per fer una idea i, i veure que tothom pot arribar a crear el seu propi mitjà també, és que el, el peso negre va sorgir el primer en format pamflet en format gavetes amb, un, amb un... no i mica a mica doncs, van anar a creixent gràcies a la, les ganes i la, la dedicació de la, de, de la gent. Sempre ha estat un mitjà que en certa forma ha donat una certa importància a les notícies eh, locals sense intentant les englobar i que eh, Uh, Volguem o no, jo crec que té algunes característiques que fan mínimament interessant per, per, per a parts importants de la població no? que sempre, doncs pues això, la voluntat de tocar temes de, que, que ens poden afectar tots i totes aquí sense tocar altres temes propis de l'anarquisme, com van estar la lluita contra les presons o, o la lluita internacional o cos d'aquestes pues, que pot tenir un cert engany per, per la gent no sé ah, Llavors també dic que malgrat estar en la societat de la informació no? i la comunicació com hem dit abans que la ràdio també és una, una manera poca, eh, eh, que t'obdueix pots fer altres coses escoltant-la, doncs el suport paper doncs, sembla que no té caducitat no? i que també el pots portar on vulguis i llegir-lo còmodament com també. No? Esperem, esperem que no el tingui que no, que no tingui res de caducitat o que no arribi el dia en que ja no en què ja no els paper, el paper en què encara ja no, en no existeixi ja. Perquè, no sé, a mi personalment m'agrada, quasi que és el que m'agrada més, perquè, no sé, ho pots tocar amb les mans, és una cosa que es queda en el temps, si més o menys ho cuides, no sé, té un valor així. És que jo, no sé, una d'altres facultats, no?, que format paper el que té és que tu també, si, si el vols compartir, és com necessites altres tipus de comunicació, així com a nivell d'internet pots estar comunicant amb gent ja només a... Pues això, a través d'un teclat i una pantalla en canvi, jo què sé, jo t'he de passar un llibre, t'he de passar l'últim peso negre t'he de venir-te a veure i haig de dir-te com a mínim hi haurà un i que tal que t'ha semblat, no o sé, sigui que ja, ja s'estableix al mitjà o sigui, que hi ha més proximitat amb, amb, entre el... Uh, primer, jo crec que hi, ha, hi pot haver més proximitat entre el a l'usuari i, i, i la gent que que, que el realitza. no ser pues sí, no sé. el personal negre to la, la gent que el fa és pues, el va deixar al alguns cert llocs on ja suposa com a mínim un contacte amb no sé sí, que, sí. Que, que és una de les coses que jo crec que, que, que aquesta societat a nivell de valors està perdent, la, sí. la possibilitat d'establir comunicacions reals i directes entre les persones. l'immediatesa no doncs sí, sí. implica que a vegades donc haguis de deixar de banda. Coses com aquestes, no? Sí, totalment d'acord. I, bueno, eh, de, ja que estem en un mal departat de diaris, podríem eh, exposar alguns dels diaris que, que, que nosaltres estem acostumades a llegir, que, que tenen algunes característiques d'altres, no? Però així, per exemple, en format en format paper de premsa, no sé, a mi se m'acudeix una, una directa... La, el semanari La Directa, que també té la, per, la vessant digital mm. que per exposar una miqueta que és el die, el La Directa és un semanari de, que té vària informació de, de, sobretot dels pesos catalans em sembla que se marquen dintre d'aquest àmbit no? sí, mica, sí. I, um, bueno, és un semanari que suposadament és la veu de moltes de les lluites socials que hi ha avui en dia um, pues aquí no? Veure, amb, amb una visió àmplia amb una visió, sí, molt àmplia de, de, de, de tot el que són els moviments socials i amb, amb una línia clara no? sí. uh, llavors dintre, doncs, dintre la directa doncs, no sé és una, realment jo penso que l'aportació que pot tenir la directa és que sí que és una, un diari que que, que, que pot arribar a gent diferent que no té una voluntat d'apertura que igual altres ara, és, doncs, doncs tenen una línia ideològica molt més marcada no. i bueno tot i tenir un toc econòmic victimista en molts casos i sensacionalista en d'altres i tot això però per mi sí que com a mínim compleix una tasca que igual feia falta d'entrada de, de les lluites socials i, i bueno no sé se m'acut així la versió la versió? La versió en un no, inici no, si era una eina de comunicació per gent presa, no? I que, doncs, això la mica en mica, doncs, se n'ha anat també afegint articles de debats de col·lectius, eh, d'opinió personal, de reflexions vàries, no? I és, això és, un, és una publicació intermitent que no té una periodicitat establerta i també té doncs un número és més gruixut que un altre depenent doncs de... de, les, de, possibilitats, de les possibilitats i les ganes i, que hagi eh, sí, de treure sí, sí. O sigui. i que d'alguna manera sempre porta alguna coseta a el que seria el món llibertari o... Sí. o la lluita anarquista. Sí, jo que crec que no hi ha alguns diaris que estan pensats a, com podria ser el Pesol Negre o la, o la, o la Directa que estan molt més pensats d'intentar de, de no. des del, dintre el moviment les lluites anarquistes o les lluites socials en el cas de la Directa no? uh, que van fora no? de projectar pues, tota la informació i tot això uh, cap a la gent de carrer. En canvi la versió podria ser un exemple de, de diari periòdic que està fet per generar debat dintre de, de la gent que ja ha ja hi ha una miqueta a participar pues, de les lluites anarquistes o està participant d'altres tipus de lluites no? amb unabil voluntat de generar pues, això debat i autocrítica dintre de, de totes aquestes lluites Però bueno, sí. i llavors eh, l'estat espanyol va no bueno, par de, de Uh, de tot això es va, hi ha publicacions a Madrid com poden ser el Todo por Hacer que intenten fer també una miqueta aquesta, mm. aquesta voluntat de difondre algunes idees uh, llavors mm. les publicacions que treu la CNT i la CGDT que jo la veritat no les coneixeu massa a Burgos tenen el diari de Burgos no? sí. que podria ser una mica el pèsol allà mm. també mm. notícies locals i d'interès general també S'han de dir que hi ha la Búrcia, em sembla ser, que també és una altra mitjada de, de comunicació, i, el, I el em sembla que del Raval, de... Raval Massala. Ma Massala. Ma Massala, -ma Massala, una cosa bueno, així. I entre totes aquestes que són les que més o menys se n'han acabat consolidant, no? que per al moment sembla que estan resistint a, a l'embat de, de, de, de l'internet i de la possibilitat bueno, econòmica de, dels col·lectius, no?, i que també hi ha hagut moltes publicacions a nivell històric que han estat apareixent i que han acabat desapareguent per això, pels problemes que hagin pogut sorgir ha sorgit, no sé jo me'n recordo dels inicis quan vaig començar que hi havia la lletra que era una revista, sortia en format revista i era bastant interessant, però que a mi sí que em va marcar no sé La 15 Azuzena surt una vegada a l'any aquesta, aquesta es manté, però... es manté eh? Sí, la 15 Azuzena de del País Basc, que, que és una, un format re, més aviat revista, no? que surt una vegada a l'any i, i que també està prou interessant. Sí. I bueno, una miqueta jo crec que el format paper pues, mm. pues ja el podríem, el podríem deixar. Sí. I no sé què us sembla, si fem una altra hora o heu pausat la música abans de continuar pues, amb l'experiència de la tele que és bastant única i significativa. Pues aquí va Radio Capital dels Incidentes. I molt bona nit. Estem aquí de nou avui en rigorós directe, que estem, si no em sembla recordar malament, el 22 de desembre del 2013, avui que abans són aproximadament les 9 del vespre, i parlant aquí, de, ni més ni menys que de mitjans lliures avui, no? Sí. Ha estat una mica l'actualitat que hem trobat, eh, trobant a falta com no el nostre company, el senyor Siam, si no em sembla recordar malament, i el senyor blau, que, que tampoc no ens pot acompanyar avui, i aquí, per cert, li tindríem que... Estirar les orelles. Estirar no? les orelles, no. Jo no va dir que felicitat per a ah, no. <laughs> la pare. <laughs> Perquè fer créixer la família una miqueta, em sembla. Sí. I, pues, bueno, des d'aquí vales per dues, una interessada per a tots dos, si ens arriben a escoltar d'alguna forma. I, res, eh, pues, si us sembla, estem aquí debatent això de mitjans lliures. mm -hmm. Ara ens tocava parlar de la tele, de l'experiència de la tele. Doncs la tele, doncs, si estiguéssim al barcelonàs o al Maresma i poséssim el canal 37 de la TDT, ens trobaríem amb aquest mitjà de comunicació lliure, no? autogestinat i comunitari, que funciona, bueno, que va ser començat ideat ja per l'Assemblea de Comunicació Social l'any 2003, i que això amb voluntat doncs de transmetre el pensament crític sense intermediaris ni censura. I això no, doncs és un cas bastant, bastant únic, no? Bastant curiós. Sí. A mi em sembla recordar que l'altre dia bueno, estava parlant informalment amb algú i que, que, que em deia que era una experiència similar que hi ha Europa, no? D'una tele autogestionada i, i que mateix, no? imagino bueno, que també degut als debats que pot suposar l'utilitzar un mitjà com la tele que en certa manera sempre se l'ha ressonat relacionat amb la caixa d'onta bueno, suposo que bueno, que no sé que voler amb la idea i no? ja, ja sembla que està tenint més o menys força tot i que també han tingut problemes i crec que almenys en dues ocasions eh, els han intentat precintar l'emissió ni no? tallar-los-hi perquè per amb l'excusa que no complien els requisits legals, doncs pues venga Treure'ls sí, la possibilitat d'opinar i de... A més, la, la forma de... El antenes i infraestructura ens sembla que és bastant costós, o sigui que també tenen un esforç afegit no de, de mirada, que tot surti, que tot rutlli, no només el funcionament de la programació, sinó també de infraestructura. Sí, és complex i complicat. I res, que per qui no visqui el Barcelonex i el Maresma Pont, doncs que ficant, buscant per internet a la tele... La tele.cat. Arribar... La tele.cat és, és el oh, portal. Mira, pues, si fiques la tele.cat, doncs, arribaràs a la pàgina i podràs... Podràs, a més a més, seleccionar, això és millor que els sèries yonquis i les pel·lícules yonquis, aquí ja directament i vas allà i vinga, i pots buscar el que t'agrada de, de, de, de la informació que estan traient, que, que no és poca, no? Sí. I, bueno, I ja per, per últim pues, uh, podríem parlar del mitjà uh, que sembla punt de per excel·lència avui en dia que és el mitjà d'internet i tots els portals um, que s'han d'anar creant, que ens siguin més a menjar fins i que és pues, donen una altra uh, visió de les coses uh, una visió llibertària, una lli... visió trencadora no? Uh -huh. no ho sé per quin ens podríem començar bueno, De fet, uh, si... Uh, obres internet per del cercador i podres contrainformació doncs et surt la pàgina de 50 que és un proveïdor de serveis d'internet per a col·lectius i organitzacions d'àmbit de, dels moviments socials i que això que és un, donen serveis sense ànim de lucre des de 1994 això des de buscadors de notícies com creació de correu electrònic o disseny de pàgines web no? mm -hmm. o assessorament i tot a més a més dintre del portal de No50 també es van penjant actualment notícies d'això de, de la realitat de les lluites no? mm -hmm. en un sentit molt ampli i que, i, bueno, i que està bé no? la sí, sí. seva pàgina web és www.no50.org www.no50.org una miqueta d'aquí de la realitat local i a l'espera de la possible eclosió d'un nou mitjà de comunicació lliure d'aquí de la zona de Manresa informar a quin nivell llibertari a la pàgina web www.bllibertari.org que aquesta pàgina web el que ens informa sobretot és de les activitats i les accions que estan duent a terme diversos col·lectius individualitats i llibertàries de la comarca, i del, tant d'aquí com del Berguedà, i bueno, aquest portal web www.bllibertari.org doncs um, pues això, hi ha, hi ha tota l'actualitat, una miqueta això, de les lluites llibertàries uh, ja es pot trobar, no? Per la comarca. Sí, de fet, podríem dir que ja és el mitjà de contrainformació més ampli, no? Perquè sí. qualsevol col·lectiu d'això té algun espai... Xarxa. Uh -huh. i llavors així de pàgines de contrainformació quines més podríem dir a les barricades així que si sí, amb una clara tendència anarquista hi ha el www.lesbarricades.org uh, bueno, que també hi ha, hi ha notícies d'actualitat tant d'aquí bueno, de Catalunya de l'estat espanyol com sí. de vegades estem espanyol Um, notícies d'arreu del món no? i a més a més bueno, té una part interessant que hi ha articles d'opinió i de reflexió també crítica com, per tota la gent que se sent afina aquesta, aquesta forma de fer Sí, potser és una mica el uh, bo, bo una de les coses així com interessant no? d'algunes pàgines o com una mica de la, de la majoria de pàgines bueno, d'algunes, no? que a part d'haver-hi la secció així com una mica de notícies també hi han. Pues hi ha la, la secció així com més de, no d'opinió però pots trobar textos d'anàlisi, textos això, no sé, que parlen sobre història vull dir que, que a part de notícies també hi ha com una part així una mica com de formació no? que, escriu, que escriu la pròpia gent i que les pensa allà perquè tothom que l'interessi li el tema doncs el pugui, el pugui treballar o llegir així una mica i no sé, cada pàgina n'hi ha un muntó n'hi ha moltíssimes la veritat també podríem parlar d'indimèdia, que en certa manera eh, hi ha tot una amalgama de notícies molt àmplia. Que això sí que és realment, però que, bueno, que sí que dona cabuda pues, les, tot el gran espectre que poden ser les lluites socials, les lluites anarquistes antisocials eh, i, i ratatà i retetetet i rututu amb totes les seves diferències, pues, allò és indimèdia i bueno, aquell que no té gran cosa a fer sempre es pot perdre entre tots els debats i comentaris que hi ha per allà Absurts, al d'aquest portal que bueno que sí. entre altres coses no, censurar els partits polítics o alguns d'ells no? i les seves expressions mm. però bueno, això ja és tot un debat que, també, que podríem parlar sí. en qualsevol podríem altre un moment programa, no? un, un programa respecte als mitjans lliures no? però no el farem Eh, també informada que, per exemple, hi ha la directa el, el, el, el, el que està en format periòdic també la seva, té la seva aportació digital u.c. Uh, setmanaridirecta.cat i, doncs, pues, bueno, molta, algunes de les notícies o aquelles més importants també s'acaben fent o acaben sortint en el portal no? i, doncs, eh, pues, bueno, això, que, que, que també està bé pues, anar-hi traient una ullada tant en tant. Bueno, ja que estem parlant així també de pàgines web i d'internet doncs des d'aquí també saludar els nostres companys de Culmine que Culmine és una pàgina italiana que, que em sembla que actualment estan empresonats No, per... no precisament pel que sembla notícia de d'última hora, sembla que un d'ells ha sortit que han acabat sortint tots amb llibertat ah, ara no. fa relativament poc, quedava l'últim per ells per sortir i finalment ha sortit no amb llibertat que... Però bueno, Culmine era una pà... és una pàgina com de gaire així una mica més internacional on es tradueixen uh, notícies sí, de l'àmbit sí, també en un àmbit ideològic molt més concret que com poden ser el de les lluites insurreccionalistes dintre l'anarquisme no? i doncs pues, bueno pues, per donar cap de tota l'actualitat d'aquestes lluites hi havia la pàgina web de culmine.org sí i l'estat d'Italia havia empresat, empresonat a les dues tres persones que eren una mica els que, els que, anen, els que porten els, la, la pàgina web i no han actualitzat les notícies sí, les típiques bueno, fins posició. aquí es veu lo, la, la llibertat d'informació no? que sembla que només hi hagi llibertat d'informació sí, sí. quan es reprodueix ah. el, el que uns i unes volen no? sí. i a la que un mitjà creix i té una certa importància doncs pues, vinga Consolidem. aquí a l'estat espanyol no hi ha res de nou no? amb el cas el cas basc que és l'exemple sí. <laughs> més fa faent de, de la vulneració sistemàtica de, de, de, de la seva pròpia democràcia no? és que a nosaltres igual ja no ens indigna perquè ja no som demòcrates no? però el que et trobo fort és que igual els demòcrates no s'indignin per, per, per, per, perquè constantment estan vulnerant la democràcia però bueno res que no sapiguem no? Sí. <laughs> i bueno, ja gairebé podríem sí. acabar amb el programa d'avui sí. eh? yeah. Ficarem una cançó dels Dessetjos de Quand dos Mañana i després ja farem, farem, farem l'agenda i, i en tenirem cada un D'acord, molt radet ah, Doncs fins ara Doncs pues vinga, Quand dos Mañana que con resignación garraspeará mientras levanta tu cuerpo y como un campeón lo desenreda de las sábanas y un golpe de agua helada te da de bruces contra la helada mañana los primeros pasos fuera de casa te has resignado a recorrer otra jornada que cavando ranjas para después llenarlas las habrás de atravesar para volver luego a la cama y dormidito esperar a que el sol salga y otra vez resignado te anuncio que ya es mañana Sí, ya es mañana No es mañana, corres tras una vida y no puedes alcanzarla Esperas el paraíso, el cambio, la rebaja o sentido de la vida Que te venda tu más clara Dios esculpió con su dedo en una tabla La dirección exalta del reino de las almas Y supe así que después de morir Si me portaba bien el fin podría ser feliz Pasaba el día rindiendo pleitesía Obedeciendo un misterio que ni Dios entendía Viviendo sin vivir en mí yo me moría. Pero fue a ti el que llegó primero el día Y el muerto al hoyo y al vivo al bollo Dice el refrán y yo más que vivo me senté a esperar y vino el vivo Me dijo que todo iba a cambiar Que si le subía a mis hombros tendría la felicidad Sembla ser que estem tenim petits problemes tècnics aquí amb, el, amb la cançó que havíem posat. Uh, no sabem per què ha estat tallada, però bueno. En tot cas, um, us la recomanem molt, dels Desejos, quan és la podem trobar també per internet. I doncs pues res, pues ja podríem anar acabant amb el programa, no? Anem acabant el programa. Doncs pues no sé què us sembla el que podríem parlar. Ah, de les convocatòries de sí, sí. l'espai de gent, la tocaria? Sí doncs bueno, que com ja fa uns quants anys que es fa a Barcelona el dia 31 eh, es va a despedir els presos i a les preses Així yeah. llavors, ens... despedir ens bueno, a despedir o a saludar uh -huh. ben, sé, de, com a des... nosaltres anem a despedir l'any i, i, de, i aprofitem per saludar-los no? també, així una miqueta al matí hi ha una concentració a la presó de dones de Batràs a uh, primera hora, hora de la tarda hi ha una concentració davant del CIE, de Zona Franca i després més al vespre ja hi ha ja, ja una concentració a la model I, bueno, pues que, que, que és un moment xulo un moment xulo el 31 poder anar en alguna d'aquestes concentracions és maco ah, maco, emotiu i a vegades trist no? però bueno, sí. <ríe> I, bueno ah, també en saca de convocatòries per avui no, no en tenim més de puntades ja sabeu que ve les vacances de de Nadal, aquí, que tots i totes ens convenen una miqueta, potser no per, per, per anar a comprar ja no, desenfrenadament, però sí, almenys per, per trencar amb la quotidianitat que, que tenim no? i per agafar-nos uns dies, per agafar aires, repensar-nos i, i veure què fem, no? Eh, que un any sencer de darrere, eh? Que... És poca que no, broma. Poca broma. I el que ens queda, no esp eh. esperem, vaja. I, bueno, eh. simplement per a les oients i oients de Ràdio Bala i de Bales Perdudes informar-vos de que finalment ens hem posat a fer feina, ens hem posat les piles i, i que, si voleu, a la pàgina web de Radio Bala podeu trobar la majoria dels nostres programes ja penjats. Doncs um, pues yeah. això, que, que, que sapigueu que, bueno, per totes aquelles que us ha agradat un programa, us, ha, us um, heu pensat, oh, m'encantaria saber sobre alguna temàtica, a veure si els de Bales Perdudes l'han trucat o... Això. Us encantem um, Us agrada sentir els nostres programes oh, sí. no, Jo què sé, simplement perquè esteu avorrides pues bueno, a la, a la web de Radio Bala que és radiobala.radiobala.wordpress.com o no, radiobalamantresa.wordpress.com eh, Repeteixo radiobalamantresa.wordpress.com eh, Aquest és el bloc de la ràdio allà podeu d'escarbar-vos de forma totalment gratuïta i animant a compartir i a, a difondre no? I, doncs, tots els programes de bales perdudes i, I res bona, bona feina i pues, res, que no ho sé ens doncs, veiem ja, l'any que ve, no? Sí. Ja? Uf, en 2014, no? <ríe> que no sé, que diuen que és l'any de la revolució social i aquestes coses No, de, diuen que és el de la independència no? el de la revolució social <ríe> m'he confós <ríe> bueno, aviam, aviam que ens depara l'any que ve Bueno, de, bueno, farem del de, de noi que ens falta, no? Ja lo sabéis, a la que no... Si veus passar una bala perdida por vuestro lado, pues... Podem quedar no... dono blanco. Si sí, estudes sí. ni se hayan enterado. Eso, eso mismo. Pues vinga, salud per les perdudes y vinga. Fins Nos a la veiem, próxima. Chao, chao. El programa d'acció en directe contra informativa. Bales perdudes. Tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Bales perdudes. Al final la punteria.